1825. Országgyűlés. De kevesen vannak, kik ezt a nemzetet ismerik, hisz magunk is olyanok vagyunk, mint a daruk, elmegyünk a vezető után, elmegyünk, megjövünk, nem tudjuk, hol valánk, csak azt tudjuk, hogy a vezető elől mi meg azután mentünk, észre sem véve, hogy csak a költő lelke látott meg, éppen mint a darut, elénekelve róla, Magasan röpül a daru, szépen szól. Közel vagyunk még magunkhoz, majd még csak század múva vesznek tetteinkről mértéket, s a történet könyvében meg lesz írva az az szám, mely a tétlenségből fölébresztetett, s ez az esztendő az 1825 esztendő. Még köztünk élnek azok az emberek, kiket azon időből gyakran említetni hallánk, Velünk élnek, napi foglalkozásaink egy hangúságában annyiszor látjuk őket elmenni mellettünk, és mi nem vesszük észre, hogy egy oszlop megy el mellettünk, melyen a betűket nem tudjuk olvasni, mint a látső végére helyezett tárgyat a nagy közelség miatt. Egy ártatlan mesét mondok el nektek. Messze vidéken van annak híre, hogy minő magas a pápai torony. Eljött a csodájára egy ember messze földről, hogy megláthassa, a tolonynak éppen a tövéhez állt, s onnét tekintgetett fölfelé, de biz nem látott meg mindent. – Mit néz kend, atyafi? kérdi egy pápai ember. – Ezt a tornyot akarom meglátni, uram. Azt mondják, igen nagy. – Akkor édes atyám fia, ne álljon kend olyan közel hozzá, távolabbról jobban meglátja kend. Higgyétek meg, ez ártatlan mesében megvan az a nagy igazság, melyel adósak vagyunk azoknak a férfiaknak, kik köztünk járván, oly közel vagyunk hozzájuk, hogy nagyságukat nem látjuk a szemtől. Ha ők nincsenek, nem lett volna oly nevezetes az 1825 es esztendő, hogy róla kezdődjék el Magyarország új testamentoma. Magyarország széltében hosszában egyetlen jelszóra 52 vármegyéből ugyanegy irányba indult meg az a nevezetes állat, mely világszerte, mint forspontos ló, említeték meg. Nem lévén akkor még híresen vasútnak, gőzhajónak, s hatán beszélt is róla néhány tudákosabb ember, jól meggondolta, kinek beszéli el, mert nálunk régió szokásként, aki mit bolondot beszélt, abból oly csúf nevet kerítettek a nyakába, hogy többször említették arról, mint amit a tisztelendő úr a keresztvízben a fejére mondott. Nyelvünk árván hallgatózott, a forspontos kocsinak szájában a bennülő tekintetes és nagyságos urak diétára mentek, és diákul beszéltek, mégpedig oly szép latinsággal, hogyha Cicero úr a bakra fölkapaszkodik, Bátran elmondhatta volna, hogy ő otthon van. Mikor az alföldi ember köröztül ment Pesten, a mostani múzeum előtt olyan kátyúba tévedt, hogy gyalog kell le a kocsmáig gyalogolnia. Szerencse, hogy meg nem átkozta a helyet, különben nem állna most az a roppant épület, melyben legalább elég hely van, hova a kegyelet egy emlékdarabot biztos helyre tesz le. A kerepesi út sarkán a Grassalkovics féle magtárak álltak, s az Alföldi kocsis és az apróboltok egyikében néhány vékazapot zapot méretett magának, s váltig rimánkodott, hogy a szomszédtelket olyan szépen fölverte a fű, készpénzét nem legeltethetne ott, mert a lovai ezt a pesti szénát a világért sem eszik. A tekintetes urak pedig elmentek a Dunapaltra, csodálták a Dunát, megarajta a rajta lévő fahidat, hogy az milyen szépen ki gondolva, csak hogy rá nem menne sokért. Nagy a víz ez a Duna, spektábilis barátom. Még ha belepotyanik az ember egyik szélén, a másikon meg sem látják. Én már csak a parton maradok. No hát, hagyja helyben a másik. Magam is csak az olyan hidat szeretem, amely kövekből van rakva, az pedig Rogó Humillime adonára nem csinál még a herkópátersem. sem. Hát, ha még annak a módját is kitalálja valaki. Ugyan, Rogó, már megint mit beszél? Utasítja rendre a másikat, emez, ki úgy látszik, okosabb akar lenni. De ne beszéljünk hangosan, mert ha meghallja valaki, hogy a D.I. ablegátusok ilyen bolondot beszélnek, még azt mondják, ha ezek a választottak is ilyen bolondot beszélnek, hát milyen lehet az, aki otthon maradt? Visszafordul azért a két úriember, Smidun az úri utcában a Tratner háznál elmentek, bámulva nézték a föliratot: Tratner tipográfiája. A Tudós Társaság mostani helyiségeiben valami tabuláris prokurátor lakott. S ha akkor azt mondták volna neki, hogy a citációt tíz év múlva idézésnek, a just jognak a ügyvédnek, a klienst védensznek, a kúriális decíziót döntvénynek, az evolúciós jurist a jog fejleményének és a patvaristát joggyakornoknak fogják elnevezni, mégpedig éppen abban a szobában, melyben lakik, föltette volna minden vagyonát egy szilvamagra, azzal a az záradékkal, Hogyha az megtörténik, arra a fára, melyről a szilva mag lekerül, a szilva helyet akasszák föl őt. Minő szerencse, hogy ez a fogadás meg nem történt, különben a spektábilis most már a fáról appellálhatná a saját desperátus ügyét. No, de nézzünk embereink után, kik ebben az időben kitűnőleg megelégedtek azzal, amit láttak, tudni, azt a sok emeletes házat, ami pesten van, s midőn végre a négy emeletes gyertyán fiházig értek, mind a kettő keservesen panaszkodott, hogy a föltekintgetésben megfájdult anyaka. Nincsen, uraim, semmi, amit ebben az időben megemlíthetnék önöknek, Kivevén az egyetlen egy csillagvizsgáló tornyot, melyet az ablegátusok órákig néztek, mint valami ritka dolgot, csak hogy a tudósabbnak látszó végre abban állapodott meg, hogy ő tökéletesen hitte, miként az a magas felhőkig ér. Szívesen mutatnék valamit, de a Redut épületen fül meg ronda, piszok, fészek minden, csak az új épület áll ott, mint egy különc utazó, ki nem akar a városba menni, hanem integet a városnak, hogy az jöjjön közelebb hozzája, s íme 1825-ben, tehát 30 év alatt csak némely utcanyíláson látszik a roppant épületek közül. Édes nyugalomban nőtt a parai, dudva, helyel közel pedig sás is azon helyeken, hol most a hengermalom, cukorgyár és pályaház vannak, innét pedig áttekintve a Budai oldalra, a Margit sziget mellett csöndesebb volt az élet, mint bárhol az országban mert az a budai fészek oly elátkozott hely volt, hogy csak éjnek éjszakáján ólálkodott arra valamely hosszú körműtől vagy rablott portékájával. Ablegátusaink a Duna jobb partján mentek a pozsonyi úton, melyen mi jóval előbb pozsonyba értünk. Sándort már rég nem láttuk, vele mehetünk el a gróf szállására, onnét a követek termébe éppen midőn egy alacsony termetű, Nagyfejű, s meglehetős élénk hangú követ a következő szavakat mondja. Elmegyen a földes úr a paraszthoz, s azt mondja neki, szolgáld a robotot, add meg a désmát, mert enyém az a föld, amelyen kenyered megterem. Mire a szegény jobbágy alázatosan feleli, igaz, uram, tied a föld, de nem bírhatnám én azt épp oly igaz joggal, mint ahogy te magadénak mondod. A földesúr úr után jön a pap, azt mondja a parasztnak, fizesd a tizedet, mert én üdvözítelek, mire ismét azt feleli. Igaz, tisztelendő uram, de nem üdvözülhetnék én valamivel olcsó bért is? Eljön a vármegye, s azt mondja, fizesd meg az adót, én mérem neked az igazságot. Mire azt mondja a paraszt, nem tagadom, de azt az igazságot nem lehetne bővebben is mérni? Végre eljö a katona, s így szólítja meg őt, szállást, ételt kérek, mert én védelmezem a kigyelmed vagyonát, mire végre azt feleli fáradtan a megzaklatott ember. Igaz, katona uram, maga volna a megvédelmező, hanem midőn a földesúr, pap, vármegye, mester, kanász, a magáét kiveszi, hely katona uram, nem tomám mi marad, amit megvédelmezhessen. E néhány szó fölriasztá a kedélyeket, mint a váratlan villám, a terem minden zugában ugyanazt a hatást tevé, s nem akadt hirtelenében ember, ki azt a néhány szót eltagadni tudná. A hallgatósággal szétfutott a hír, a legelső szó megtörtént, eltagadni többé nem lehet, az országban 12 millió ember lakik, de csak félmilliója haza, s egy a fél millióból szószólója lesz a tömegnek, mely fölött egy vékony magyarófa pálca oly hatalommal uralkodik, hogy amaz gyöszörögni sem mer. Ó, legyetek zsarnokok, hogy az a faj, melynek bőre épp oly fehér, mint tietek, mely nem rabként, hanem önkéntesen jött ki veletek az ázsiai térségből, melynek ugyanaz az istene és nyelve volna, mint nektek, és a sors viharában veletek küzdött, kínlódott és nyomorgott, de kinek szorgalmát a jobbágyság fogalma megátkozta, szeretetét elnyűgözte, és most önkéntelenül könyörög, nyúzzátok, hogy benneteket véreit agyonverni igaz oka legyen, vagy olvadjon föl lelketek, és oldjátok föl azokat a kötelékeket, mely a középkor szégyene és annyi millió magyart kötözött meg ha amaszt nem teszitek, legyetek nagyok, szabadítsátok föl őket. Egymásra néztek az emberek, szokatlan volt az eszme, hogy valaki saját érdeke ellen beszéljen, és ha már valakinek az apja verekedett azért, hogy nem esik kiváltságai legyenek, miként akadhat olyan ember, ki ismét azért küszködjék, hogy ő minél kevesebb kiváltsággal bírjon. A magyar nemesség oly kényelmes fogalom volt, hogy még a nyúl után sem kell nyargalnia, hanem egy pár száz kiparancsolt paraszt nyulat, rókát, farkast puska végre hajtott, s ha még akkor sem bírta ledurrantani, csak maga volt az oka. És ebből az állapotból kikívánkozni, a kényelemből elengedni, és azt állítani, hogy az ellenkezőben élni Isten ellen való vétek, meg lehet, igen keresztényi fogalom hanem a régiben megmaradni nagyon kényelmes állapot. A nemzet közé volt dobva az eszme, egy országnak színe előtt beszélni kell -e róla, akár tetszett, akár nem, és az elhajított kőnek útját most már csak a természeti törvények fogják meghatározni, tehát várjuk el az időt. A postatrombitát éjjel-nappal szakadatlanul hallá az ember, főleg pedig a bécsi vonalon követte egymást a sok úri utazókocsi, melyek, mint valami mulatságos látványra hordák le uraikat Bécsből, honnét úgy kifogyott a sok magyar gavallér, hogy erre példa még nem volt. Pozsonyban egymást nyakára tódult a vendégsereg, s a pozsonyi ember rettenetesen megbánta, a lakásától tegnap megvált, holott majóval drágábbért kiadhatta volna, mert végtére a sok ember nem élt rá másodszor kérdezni a szállásbért, nehogy az utána jövő nagyobbat kiátson, és az ajtó kilincshez nyúljon. Éfjabb grófunk termeiben számos jóbarát gyülekezett össze egy este, mindjárt a gyűlések elején, és röviden szólva az ösmerős arcok, mint ott valának, értem a bécsieket is, kik némileg úgy viselék magukat pozsonyban, mint hivatalos vendégek, Kiknek semmi gondjuk az előkészületekhez, hanem várják a szót, mely a kitállalt készhez hívja föl őket. A gróf házigazda huszárkapitányunkkal járta meg a termeket, a kedélyes társalgás annyira alant járt, hogy még a bölcsőről is előjött aszó. Tehát fiad van? – kérdi a huszár a házigazdát. – Igen, barátom, és nélkül örvendek neki. Nőn nagy boldogságában már huszárnak szánta. És te? Még nem gondolkoztam róla. Barátom, a katona élet jó iskola, megtanul az ember engedelmeskedni, mondja a huszár. De ami fő, parancsolni. Pedig lást, barátom, a magyar embernek nagy hibája, hogy csak egyiket szereti, pedig hogyan tudjon parancsolni, ha nem tudja, mennyit lehet engedelmeskedni. Majd az idő, barátom. Az, az, az idő, kedves barátom. Ha elgondolom, hogy ez országban 800 esztendeik csak verekedtek, na, inkább verekedni, mint semmit sem tenni, legalább nem evett meg bennünket a penész, mi aztán tegyünk apáinkért, magunkért, hogy maradjon fiainknak is. Ho-ho, kedves barátom, a nagy mozgalomban már fiaidról beszélsz. Okvetlenül, fiaimról beszélek, mégpedig akarom, hogy különb emberek legyenek, mint én, mondja Széchenyi lelkesülten. Hanem előbb időt hagyok magamnak is, hogy tudjam, fiamnak mennyit kell tenni. Ezzel kezet szorítva vegyült a társaságba, míg a háziúr magában azt mondá, ez sem lesz három hónapig katona. A terem megtelék és a festelen társalgásnak megvolt az a különös jelleme, mit csak magyar emberek között lehet tapasztalni lelkesült állapotban, hogy az ember nem bír egy helyben megmaradni, fölkeresi a legellenkezőbb sarkokat az épületben és mindenkinek kezét megszorítván olyan barátságos képet mutat, mintha száz évi viszontlátás örömein osztoznának meg. Ilyenkor emelkedettebb a hang, nem mintha tivornyák kezzetén volnának, de bármi méltóságos legyen egy terem, melyben a tiszteletnek hódol mindenki, de mégis megragadóbb az a kör, melyben a szeretet ütötte föl a tanyát. A bécsi vendégek átolvadának lassan kint, s mintha rájuk ragadt volna a hazai légkör, a magyar nyelv kéretlen ajkukra jött a legújabb vendégeknek is, kik rögtön a színezett élénkségének uram alá kerültek. Széchenyi derült volt, és éppen egy csoport szívesen hallgatá adomáit. Ugyan, mondja ő, kérdi tőlem egy angol nemrég, ön magyarországi? Igen, válaszolék neki. Igaz, hogy ott minden ember orvos? Nem emlékszem rá, felelém neki. Ám bár elég nyavajánkat tudom, de hogy minden ember azokat gyógyítani sietne, nem hallottam. Pedig nekem szent tanul beszélte, feleli az angol. És miről gyanítál ezt? Hisz, uram, amint két magyar ember összejön, mindjárt azt kérdezi egyik a másiktól, barátom, hogy vagy? Én aztán megnyugtatám az angolt, hanem föltettem magamban, hogy néha megkérdezem jó barátaimtól, hogyan leszünk. Ezzel egy másopóthoz ment Szécsényi. És mire az elhagyott csoport az odavetett értelmen gondolkozék, már a másik adomát a másik csoportnak beszéli. Szeretném tudni, mondja az egyik. Mit mondana rólunk egy angol, ha országunkat bejárná? Én megmondom, mondja szétsényi. Ugyan a féle dolog, hanem azért igaz. Halljuk, halljuk, mondják a körülállók. Nemrég utaztam egy angollal, s mint egy híd felé közelíténk, melynek sorompójánál néhány vámot fizetett, az én angolom addig kiabált, hogy kocsison megállt. Mi baj van? Kérdém a kiabáló angolt. Nem látja ön, felelő, hogy itt híd van és vám van? Hogy ne látnám. No, úgy fizessünk, mondja ő, hisz látom, azok a parasztok is fizetnek. Uram! Igazítám őt útba, nálunk az úr nem fizet vámot. Aha, mondja ő, tehát önök csinálják az utat? Nem, uram, az utat is a paras csinálja. Tehát minden terhet ez a szegény nép? Fájdalom? Igen. S ha majd nem bírja a terhet, akkor viszont kérdém őt. Nehezebb elviselni azt, mit a vállakra raknak, mint amit jó szántunkból viszünk. Megint ott hagyja a csoportot, hogy egy harmadikhoz menjen, míg az elhagyott csoportozatokból egyesek kiváván fontolgatni kezdték a célzatokat, melyek még újdonszerűek voltak, snálunk nálunk akkor kivált még a mesét, és a tréfa hangot boloncságnak tartották. Mit akar ez ember? szólal meg egy bécsi ösmerősök közül. Stálfinek kedve kerekedett bennünket adomákkal traktálni. véli a másik. Nem egészen, édes barátom. Szól egy harmadik. Nekem különösen tetszenek ez apró tréfák, mintha jó módjával az igazat akarná megmondani. A tréfaság az egész. Szól az első. Mikor vált egy huszárkapitányból proféta? Fölpesgőzött, s hónap remondákat válogat. Az idő készen volt vajódásával, nem viselheté -e tovább a terhet, hogy megszülessék a gondolat, melyet egy egész nemzetnek dajkálnia kellett. A karok és rendek hangos szavai gyorsan hatottak, s nem hiányzott egyéb, mint hogy a szomszéd terem megnyíljék az új korszaknak, melynek hűvíz hangja legyen. Az utcák megnépesednek, s a kíváncsiak tömege sajátszerű izgalomban hullámzik a főrendek terme felé, melyhez elég lesz egy kis értelmezés. Ah, ez országban az adományszónak kiváltságos értelme volt, az irgalomnak és hazafiú gyér fellobanásoknak fillér volt eredménye, hogy ne maradjon a nézőnek egyéb érzelme, mint szánalma az iránt, ki erre szorult. Póly ritka volt a nemestett, hogy nem volt a nézőknek mit megcsodálni, s úgy elvásod a példák száma, hogy a gyöngébb nem látott vezetőt, mely után eltévedhetett volna tána jóra. De már elkéstünk, a tömeg bezajlott a szűk terembe, s meg kell elégednünk a lelkesült zajnak hangjával, mely áthatá az utcát, keresvén a legközelebbi utat, hogy egy országot csodára gerjessen. Láttuk bemenni az 1825-i országgyűlés embereit, de ki volt az a jeles, ki a tömegből ki tudott válni oly magasan, hogy meglássa egy ország? Mahervin unszkammott Sprechen wir deutsch? mondja egy vékony úr, kinyújtózkodván feszes magyar ruhájából, miközben egy másik gavallér adagadó kereveten hevert. Nos, hallottad Stefit! Barátom, én nem értem ezt a dolgot, felel a kérdett. Érdekes dolog, kiált föl a harmadik. 40 ezer forint nem tréfa, és egy pár rongyos forintdal most már elbújhatik az ember. Ez a vízözön, szól ismét a második. Vele kell úsznunk, nemhogy elmaradjunk. Minden esetre originális fickó Stefi, kiált föl a másik. Én mindössze egy görhös dikciót vártam tőle, melyből nagy kinnal csak kivergődik, s íme alig találja föl a száját, 40 ezer forint dől ki a zsebéből. Szavazzunk, szól a házi úr, a majoreszkó. Ez az ember megbolondult. Nos, szavaztok, vagy nem? Megálljatok, szól be egy új vendég, ki után vagy harmincant oldultak be, mégpedig olyan arccal, melyen meglátszik, hogy az uralkodó hangulat kifejezését viseli. Tám friss újdonság? Nos, miért ne szavazzunk? Rólunk is szavazhattok, mondja az első. Határozzátok el, hogy mi is bolondok vagyunk, mi szécsényivel tartunk. Ah, ez már más, szól az előbbiek közül az egyik. Látom, ti majoritásban vagytok. Több embernek több esze lehet. Hol az az aláírási év? És Magyarország nagyjai megalapíták a Magyar Akadémiát. Tehát még maradt erő. Adjon az Isten még többet!